قال شيخ المحشي ابراهيم البيجوري رحمه الله تعالى ونافعنا بعلومه في الدارين والمسمى له بهذا الاسم Jaduhu ala sahihi Waqilah ummuhu Walmusammilahu Dan bermula orang yang meletak namuhu Lahu akannya Akannabi sallallahu alaihi wasallam Letak nama bila dia dengan ini nama, yani, iaitulah bila dia lismi Muhammadin. Allah yang meletak nama ni siapa? Uh, wal musami simfain, luhu uh, Allah letak Yang pertama bagi musammi bila dia lismi yang kedua. Ha, Kerana maf'u -oh ya kedua Bagi samma yusami terkada bi terkada Terkadar dengan harajah hmm. Wal musammi lahu Dan orang yang meletak namu Akannya akan nabi Fallallahu alaihi wasalam ha, Letak namu Bi hazal ismi Dengan ini namu Ay ismi muhammadin dengan nama Muhammad tu siapa dia ialah jadduhu hadith khabah neneknya iaitu Abdul Muttalib ha neneknya Abdul Muttalib aa ha, ala sahihi al-qauli al sahihnya orang yang meletak nama Iyalah nenek dia Abdul Muttalib hmm letak nama Muhammad Ah ha, hada la berjanji kata wa ha, qila khatana min sab'i layalin wa awlama wa at'ama wa sammahu muhammadan. Ah dan dia buat walimah ah ha, dan dia letak nama akan nama Muhammad. Haraplah dia lagi dipuji akhir. Ah ha, tu kau yang sahih neneklah dia letakkan nama nama Muhammad kepada cucu dia tu wa dan kata qii ummuhu aa ibunya ibu nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu amina amina binti wahab az-zuhriyyah hmm kemudian dua kaum tu nampaknya qilas tapi himpun boleh wa jumi'a jadi dihimpunkan ai bainal qaulain Dihipungkan antara dua kaum. Satu kaum kata nenek dia letak nama Satu kaum kata ibu dia Nampaknya poknyo kila lah. tapi hipu. Dihipunya begini. Diannya <messizuk> dengan bahwasanya omahu ibunya Aminah tu asyarat alaihi isyarat ke atasnya atas jadihi atas nenek. Ayah ayah ketum tua dia lah hamdulillah tu. Uh, isyarat ke atasnya Di tasmiyatihi Dengan menamu akannya uh, Akan anak dia ni, ni, ni, ni Nabi SAW Dia panggil Nabi masa tu Tidak letak lagi uh, maknanya. Uh, men dengan menamunya Akan Muhammadan uh, tu Itu maksudnya kedua tasmiyatihi Dengan menamu akannya uh, Menamu akan Muhammadan Bagaimana uh, tu Bisa babima ra'adhu Dengan sebab barang Yang telah lihat Ia, ia umuhu aminoh Aifil manam lihat dalam mimpi Ah Dia lihat dalam mimpi aa, Dengan sebab barang Bisa babima Dengan sebab barang Ra'adhu Yang telah lihat Ia umuhu Akanya akibarang Ra'ad aifil manam Di dalam mimpi Apa dia lihat dalam mimpi min anna syakhsan yaqulu laha daripada bahawa satu orang Yang tengok dalam mimpi ada satu orang gi kata kepada dia yaqulu laha berkata ia syakhs orang itu bagi Aminah bagi ummihi dia katakan kenapa fa iza walatihi walada itulah di tu fae patu isbat tu, tu, tu jadi tube ya mari fa iza walatihi maka apabila beranak engkau akannya, akannya, hamliki, hamliki, akan nya akan hamiliki hamiliki akan kanung engkau ni apabila kau beranak akan melahir dia fasmihi maka pernamo olehmu pi ama smi maka pernamo olehmu hi akan nya akan hamiliki akan anak kanung engkau itu kau pernamo dia muhammad Ha ah, bagaimana khabar janji kita dah baca tu wa utiyat ummuhu fil manam ha, ada ya dah wa utiyat ummuhu fil manam fa qila laha innaki qad alamin wa khairil bariyah ha dia dalam mimpi ha ah, didatangkan ibunya Aminah di dalam tidur ha dalam mimpi satu orang gi sama dia Lalu dikatakan bagi Aminah. Ha, dia katakan. Innaki bahwasa akkau hei Aminah. Hamalti. Akkau duduk kandung siapa tu. Ha, innaki kad hamalti. Sungguhnya akkau telah kandungkan. Ha, hamalti. Bisayidil alamin tu. Anak mudut pengandung tu. Pengulu semua alam tu. Wa khairil bariyah. Sebaik-baik makhluk tu. Mudut kandung tu. Ha oleh itu meletak nama wasmihi iza wada'tih mupenaamakan dia apabila memelahirkan meletak nama dia gapo Muhammad alliannahu satahmadu ugba ha tu dia paham makna pun sedak dia dak penting seseorang dak saja makna tak reti teruk juga mm <coughs> tu dia bab tu galek zop perhati makna dia Aa tu Aminah muduk mengandung tuduk mengandung pengulu sekalian Allah tu. Muduk mengandung tu sebaik-baik makhluk tu muduk kandung tu. Oleh itu meletak nama dia Muhammad. Aa, nanti dipuji dia akhir hukum apa hujung jatuh kelak dia akan dipuji dia. Aa, bila tu dia apa ke Abdul Muttalib. Kata dia mimpi satu orang mai suruh letak nama itu. Lalu aa falamma akhbarathu. Aa, nak sambung sini lah Ah ha, satu orang lagi kata ke dia fa iza walatihi tu ia yo ismak Ah ha, kalau tak ada ismok dia Faizah fa iza walatihi Ah ha, apabila engkau apabila melahir engkau akannya fasammih maka penamo olehmu akannya Ah ha, akan ولاد engkau akan hamilaki akan kanungan kau tu akan tak nama dia Muhammadan ...setelah dia tu jaga... ...falamma akhbarat hu... ...maka takkala beritahu ia... ...berita ia... ...makhabar ia aminah... ...umuhu... ...hu akannya... ...akan jaddahu... ...akan neneknya... ...yakni Abdul Muttalik... ...akhbarat bizalikah... ...dengan demikian itu... ah ha, ...dengan apa tu? ...dengan mara'at hu dengan mar'atuh dengan barang, <coughs> mimpian yang yang ia, ia, ia telah lihat itu. Tak kala dia royak ke Abdul Muttalib, samahu. Menamu ia letaklah ia Abdul Muttalib yang ini jaduhu. jadduhhu hu akannya. Akal nabi sallallahu alaihi wasallam letak akan Muhammadan. Tak nama Muhammad. Mabpo ha, tu rajaa ayyuhmada atuh ada dalam mazani kata li annahu satuhmadu 'uqba rajaa ayyuhmada fis sama'i wal ardi kerana harap ah, mabpo min ajli kerana harap bahawa dipuji akannya aa ah, akan nabi sallallahu alaihi wasallam pada langit dan bumi ah, langit ahli malaikat puak malaikat dipuji pada langitnya ah, puak malaikat dan pada bumi jin manusia ah ha, manusia hak beri main hak upo tu dok celah waqad raja'ahu dan sungguhnya telah mentahqiq oleh Allah taala ah ha, sungguhnya telah berlaku sungguh ah ha, tadi tu mana kata waqad dan sungguhnya telah menyungguh telah membenar oleh Allah taala akir raja ahu harapannya, harapan jatihi Ambil muttalliq itu... jadi hak dia harap begitu yang berlaku sungguh kena dengan harapan mm hak dia ada harap tu ah yang membenarkan harapan itu berlaku berlaku sungguh kama sabaqa fi ilmihi seperti baranya telah dulu ia pada ilmu Allah taala lah tu Allah Ta'ala mentahkid sebagaimana barang yang telah, telah dulu pada ilmunya. Ilmu Allah. Mana walhahnya kita klik pada hakikat. Allah telah tahu dia Allah telah menetus dia klik pada ta'aluk ilmu, ta'aluk iradat yang tenjizir qadib. Ha. Cuma tu ada ilham. Itu ha. ilham tu dengan melalui mimpi. Ha. Lepas tu ha me pigo kepada nenek nenek pula ha, to apa tu hak tuhan menentukan dia dah kemudian kalau gitu hakikatnya bila kelih hakikat siapa yang meletak nama hak sungguhnya wal musammi lahu bihi fil haqiqati dan bermula yang meletakkan nama lahu akannya akan nabi sallallahu alaihi wasallam bihi bismi muhammadin Fil haqiqati Pada hakikat Siapa dia Wal musamilahnya Huallahu ta'ala Ialah Allah ta'ala Iyalah letak sungguhnya Ada puhat katanya Jaduhu baik Ummuhu baik Itu majak lah. Sabak musabak tu Ilham ke dia Nah tu sahaja hmm, Maka kita di sana sabak tu Nama dia mua siapa letak eh? Ayat-ayat kata Allah yarham tu letak namun nah, Ada dia satu orang yang letak nama dia ni, haa Nabi Abbas tu panggil senak pada sebab. Sebab apa? Yang kata pada hakikatnya ia meletak nama ialah Allah li annahu azhara qabla wiladatihi lagi fil kutubi. Kerana bahwasanya Allah Taala telah menzahir ia telah menyata ia akan namanya nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tu Allah telah menyatakan qabla wiladatihi lagi. Ha, sebelum daripada melahirkannya, sebelum pada dia di dia pelahirkannya kan muhammad sallallahu alaihi wa Allah menyatakan fil kutubi dalam kitab-kitab dulu-dulu lagi dah. Ah ha, tu dia. Ah ha, hanya nama dia tu banyak. Lepas tu wa alhamajdahu dam ilham ia telah ilham ia campok ia Allah taala akan okay, neneknyo ibu raso nak letak dengan nama tu ha, dia pang gitu ilham anu tu ha campok ke perasaan eh, berasa nak letak dengan nama tu ha de wa alhama jaddahu ilham ia Allah akan okay, neneknya ha, abdul muttalik tu bizalika dengan demikian bitasmiyatihi Muhammadan dengan meletakkannya Muhammad tu waktu Tuhan ilhamkan nenek dia haa, dia beri mimpi kepada Maryam ah Maryam Aminah hmm, dia jadi kalau belatu tu huwa bitauqifin syar'iyyin maka ia itulah haa, letak nama tu ia panggil dengan tauqif hmm, dengan perhentian dia terhenti ya bahasa syar'ah. Nama di pada syar'ah juga kepada Allah Taala nama tu tu. Hmm, tak nama Muhammad, ha, Ahmad dan lain-lain lagi. Hmm <tuh> Habis. Itu syarahan bagi kata Muhammadil Aqib li rus li Rabbihi. Ha masuk pula kemata kata al <tuh> Aqib nak syarah tu pula tu Qawluhu katanya kata musanneh Sheikh Ibrahim Al-Qani ha, Jadi Jadi muhashi kita Atau syarah kita dengan musanneh Nama supa hmm, Syarah pun nama Ibrahim Musanneh pun nama Ibrahim <coughs> hmm, Ibrahim Al-Qani Itu yang mati ni katanya al-aqib errana hu jadi apa tu na'tul li muhammadin muhammadi muhammadu muhammadah tu hak lepas dah cara baca boleh tiga harakat patu al-aqib jadi apa jadi na'at jadi sifat bagi muhammad muhammad yang aqib aqib ah tu muhammad yang aqib tapi dia baca dengan sukun tu kerana syai ya wa ya, yaqdah dulu. Ah ha, gugur tanwin Muhammad baca Muhammadi tak Muhammadin, Muhammadu tidak Muhammadun kerana waz syai. Begitu juga permati boh ta ata aqibi. Aqibi ah, tak ata'i bi Muhammadil aqibili rus anaje tak lehlah. Dalat kena mati. Muhammadil aqibli rusli rabbihi. Ha, kalau tak mati boh jadi nak nak timbang dengan lagu syair tak keno Muhammadil aqibi li rusli ah ha, tengok tu yang selera tu mak kata mati tak apa Muhammadil aqib ah ha, Muhammadil aqib li rusli rabbih no lalu ah baik <coughs> apa makna aqib eh ha, tengok pada nama Nabi sallallahu alaihi wasalam nabiin aqib apa makna al aqib Katanya Wa huwa, yani, wa na Ini nak wayak makna pulak lah Dan maknanya makna al-aqib Itu maknanya Al-lazi ya'ti fil-aqib Iaitu Yang datang ha, Yang datang Pada berikutnya Nah, Yang datang Kemudiannya ha, Tengok nabi-nabi lain beratus-ratus ribu Nabi-nabi rasul-rasul beratus-ratus dulu pada dia semua dialah yang datang berikut Yang datang kemudian sekali ha ah, tu nabi yang akif Sambil dia kata ana al-aqid wala nabiyya ba'di akulah al-aqid maka tidak ada lagi nabi selepasku Sambil orang mengaku diri mengaku nabi kufulah orang itu ha ah, siapa mengaku diri kata nabi ah kufulah orang itu Begitu juga orang lagi percaya. Kau orang mengaku kata Nabi. Kupo juga orang yang percaya. Sahabat tak ada dah Nabi. Akulah yang aqib. Nabi kata. Anal aqib fala ha, nabiyya ba'di. Itu tubik satu namanya. Nabi kita namanya al aqib. Itu ha, satu namanya dia. Hmm. Maknanya yang datang kemudian. Aqbil ha, aqbi. Yang datang pada mengeringi. Pada, dalam, pada berikut. Yang berikutnya ada yang berikutnya. Mana, ha, mana Al-Aqid mana yang berikutnya. Hamanah ha, ha yang nombor satu. Mari dulu. mari. Hamanah yang nombor dua. Hamanah yang kedua. Ha, kemudian mana yang berikutnya. Ha, ada yang berikutnya. Itu mana Al-Aqid lah tu. Artinya yang berikut. Hmm, lepas itu hurayahnya. Yang datang kemudian. Yang paling akhir sekali. Wafassaruhu. Dan telah mentafsir mereka itu ulama, akannya akan al aqif Bi dia dengan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah orang Allazi yang menghajar ala qadamihi menghajar orang yang menghajar orang segala manusia atas Qadam, menghajar orang yang menghajar orang yang menghajar orang yang menghajar orang yang Orang yang menghimpunkan segala manusia atas tarikh, atas jalanan dia, dan di atas syariah unia-unia dia. Hassabit tu kata, bila datang Nabi Al-Khizami, semua manusia, umat dia seluruh. Tak suka umat dulu. Umat dulu tupuk-tupuk ya. Kadang-kadang tu saya letak Rasul untuk kaum dia saja. Orang lain pada tu tidak. Tengok sepulah Isa, untuk Bani Israel je. Kuah Arab tak nak masuk. Ah, ha, tu dia. Begitulah Musa untuk Bani Israel ya. Orang Arab tak ada nabi, tak ada rasul lepas pada Nabi Ismail tu. Ha bagi panggil Ahlil Fatrah, orang yang ketinggal daripada nabi-nabi. Putus nabi-nabi tak ada. Ha nabi ada kok Palestin, kok Syam tak ada putus-putus sejak daripada Ibrahim sampai ke Nabi Isa. Oh, tu orang -orang Israel. Ha tu untuk orang Arab Bani Israil. daripada Ishak daripada apa? Daripada Yaqub. Ha, turun mari juga Untuk Bani Nah, ha, Saja ada pun Arab Arab tak ada Ketinggalan Nabi tak ada Mari bakit Nabi kita S.A.W Sengayah jauh Daripada Nabi Ismail ha, Bakit Nabi Muhammad 2-3,000 tahun lebih kurang Mana 2,000 lebih lah Sengayah celah tu tak ada Nabi tu ha, Lepas tu bakit dia Sengayah tu seluruh dunia ha, Seluruh alam Walaupun ada orang yang berdoa, kami tak ada perlu kepada Muhammad. Kami sudah ada Nabi, kami sudah punya kitab. Sekalipun doa eh, itu dakwa kupu. Ah, tu dia. Yang sebenar umat Nabi Muhammad semua. Hmm, tu dia hebat dia. Atu mana Al-Aqid? Nah, Atu mana yang Al-Laziyah suruh orang sampaikan. Jadi mana semua semua manusia umat dia. Ah, tak mengaku kupu. Itulah. Ha. tapi al yahu wa wa wanthar dia tak ada kita. Dia salah kerana satu dia ubah kitab sebab dia tak kenal hak sebenar. Ah ha. yang kedua, orang hak kenal sebenar tapi dia mari hasad deki, mari takabbur, mari ujub, berasa menyebab dia tak terima. macam macam Cik lah Fafil fil hadis maka tersebut adalah hadis. Annal aqibu anina aniyadin. Ana al-aqib nabiyya ba'di Akulah yang ha, yang kemudian akulah yang mengeringi akulah yang akhir kullaitu fa la nabiyya maka tidak ada nabi lagi ba'di selepas aku tak ada nabi selepas aku ha ai tapi sikit, -sikit tu, tak ada kan no, ada ha nabi khidri masih ada nabi Ilyas nabi isa akan turun di akhir zaman ha, anda kata tidak ada nabi selepas padaku ah ha, tafsirnya supaya nak bagi hilam seeki ai tu betada unub wa tuu jatuh titik dia tidak ada nabi selepas aku arti nabi yang dimulai dengan kenabiannya nya nabi tuah tidak ada nabi selepas aku tidak ada nabi yang dimula letak letak jadi nabi tak ada. Tidak ada nabi kemen daripada aku, mana tidak ada nabi yang diletak ke hak baru, tak ada pada aku. Kedai dulu pada aku. Masuk Musa no ada dah. tapi tu Haiwi omong bagi pada dia omong panjet kerana dia minum daripada air bahl hayah. Ah yang minum dia panggil air law hayah minum waktu tu panje itu hari umur panjik ke dia Dia belum pada Nabi lagi Haa, Dan jugaknya Nabi Ilyas pun gitu juga Dulu pada Nabi kita lagi Haa, Dan juga Nabi Isa Dulu pada Nabi kita lagi Cuma Tuhan taruh dia tu Putuak bunuh Dajjal di akhir zaman Haa, Jadi tak masuk dalam kata Tak ada pelawar dengan kata Fala Nabiya Ba'di Nabi yang dia letak lepas hadaku tak ada lah Oh baik Yang lagi tu Ah tu dia wa soal, di soalah tu. Akulah yang akhir, tidak ada nabi selepas aku. Tak ada gano Nabi Isa ke turun ke zaman. Ah soal cerita. Hanabi khiddi masih ada. Tak ada gano lagi. Ah dak tidak ada nabi yang baru diletak tak ada. Haa, biar, ha cuba ayat Al-Qur'an. Fala nabiyya ba'di aitubtada'u nubuwwatuh. Ah ayat al nak perpah itu dah. Bila dengan tafsir itu falah tafriqnya dah begitu gap maka fala yunafi maka tidak menafilah ia Hazal hadis akan nuzul Isa fi akhir zaman tak ada belau eh? akan turun nabi Isa pada akhir zaman Isa penuh dengan wujud al khadiri ha khadir ha khidr ha nama dia tu boleh baca al khadir mm al khadar ana bil nabi nabi khadar jaga-jaga kecik tak makruf mana tapi boleh baca al khadar ha al khidr al khadir ha tu dia tu nama gelaran tu laqab bukan nama dia nama dia balya ha nama dia balya Ayat dia amalkan balya ibnu malkan ha itu itu gelaran ah maka tidak menafi ia akan ada khidir Nabi Khedir ada. Dan Nabi Ilyas ada. Orang tua panggil Nabi Ilyas. Jadi Khedir ni duduk ke laut. Ah, sepatutnya duduk jaga sebelah balik laut. Nabi Ilyas ni jaga ke darah. Ah, tu orang tua kalau nak ambil ubat ke lehutai dia suruh pergi salah ke Nabi Ilyas. Tapi dia pergi ke Nabi Ilyas. Mana Nabi Ilyah? Ilyas? Ilyas. Ha, dia buat sini ni Nabi Ilyas pati jadi tabqi nabi Ilyo. Allah Taala Allah Taala. Allah Taala nabi Ilyo. Musa, nabi Musa tengok tu kita tak kata tu. Nah, Musa kita ada nabi Musa, Isa dah kata nabi Isa. Ah ni pun nabi Ilyas, kata nabi Ilyo. nabi Ilyo. Nah, lalu tu kata kesalahkan nabi Ilyo. Ah kerana dia Dukuk kut apa nak menjadik kut darah. Nabi Ilyas ni dukuk kut Ha jadi duduk sebelah laut. Al-ana masih ada sekarang. Ha maka tak ada belawan dengan hadis ini. Hadis Nabi kata anal aqib fala nabiyya ba'di. Tak ada kena tu no, Ilyas masih ada sekarang. Ha Nabi Nabi Khadijah masih ada. Ha hok kan nak kita ada nabi selepas aku, nabi hok baru diletak tu. Ada. Ha habis wa inna huwa al-aqib ataw huwa al-aqiba liyakuna syar'uhu nasikhal lighairihi minasy-syara'i'in dan sesungguhnya adalah ia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan al-aqib sebab apa kata dia al-aqib dialah datang yang berikutnya dialah datang yang paling akhirnya Supaya jadi, supaya adalah syara'nya, undang-undangnya, syariatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nasi khali ghairihi yang menasahkan akan yang lainnya. Apa yang lainnya? Ghairihi, ghairi syari'ihi. Mina syara'i'i daripada segala syara'ah. Ha, Sebab tu undang-undang Nabi Hak dulu tu, undang-undang uh, Nabi -undang kita lah menasahkan. Ha, kalau Hak tak menasah, apa yang kata? Uh, mentayikan. Nah, bukan pakai pasal syariat dulu. Ah, seperti kita kata, ah syariat hak ah, nama, syariat hak dulu. Orang yang berzina kena rejam, hak suku. Ah, kita pun begitu juga kena rejam jika ah yang berzina itu sudah mempunyai sudah ah, apa dia tu beristeri, sudah bersuami, dah berzina lagi kena rejam sampai mati. Ah syariat dulu belah tu, syariat ni pun cukup, tak ada nasakh tu aa ha, beberapa lah juga lal aqsu -ak tidak akan ha, nah tidak akan -ak. mana syariat dulu ha, syariat yang lain tidak menasakh syariat dia hmm. sehingga mana nabi Isa turun akhir zaman pun pakai syariat nabi kita sallallahu alaihi bukan pakai syariat nasara dak nah ha, dia tu akhir zaman tu 7 tahun ha, dia dekat meratah ha, ah tamu qabumi ni duk berdakwah Uh, umat ni supaya beriman uh, Bahkan uh, Lan itu masih ada jizyah Manakala Tuhan Nabi Isa tak ada, tak ada jizyah Bayar tak terima selain pada Islam Selain pada beriman Tak terima yang nak bayar tak terima uh, Tak terima bila Isa turun Dan dia apa dia tu Dia mem, mem, mempatahkan Membuahkan segala salib Kayu salib, kayu gadah Nasarah tu Ha, dan antaranya dia bunuh babi, ha, babi itu dia bunuh. Ah, ha, tu dia. Padahal dia ambil syariat nabi dari mana? Kata setengah dia ambil daripada Quran, kata setengah dia pergi kepada Madinah, ha, tempat makam kubur nabi saw. Ha, di situ. Walilahu hmm. ilahya kruwah, ini ilah <tuh> pertama liakuntu. Sebab apa Nabi Muhammad ni akhir nabi sallallahu alaihi wasallam li annahu astamaratul uzma. Kerananya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah dia punya buah yang paling besar sekali. Ah kalau ibarat pokok kayu yang berbuah ke dialah buah paling besar sekali. Izhu wa kana boleh kata dia tu kaunuhu astamaratul uzma. Izhu kan ialah yakni nabi Muhammad SAW alaihi wasallam al maqsudu min haza al alamin kemain ah tu dia dialah yang dimaksud utama daripada ini alam Tuhan menjadikan alam nak melahirkan hamba dia yang paling lebih iaitu nabi Muhammad SAW alaihi kemain tu ingat apa riwayat kata masa Adam nak kahwin dengan Hawa tu letak isi kahwin selawat ha tengok tengok tengok Uh, setelahnya uh, Adam Allah Ta'ala beri jenerah Beri lelap Lepas tu Allah Ta'ala perintah kepada malaikat Terus cabut rusuknya seputung Adam tak sedar uh, Bila cabut usuk Daripada sebab, daripada situlah Allah membuatkan hawak uh, Daripada usuk Adam pada asal Supaya Adam dijadikan daripada tanah Tapi hawak dijadikan pada rusuk Adam uh, Rusuk yang atas, rusuk yang belak Sebab tu perempuan ni pada asal perjadian ni, Daripada rusuk yang belak Ah, ha, tu dia ya asal dia lagu tu. Kalau rusuk wusuk ya belok. Karena kita kerjate lah betul menggosuk kita, betul betul kasar-kasar. Ya patoh, hmm, lembu da'ah tu tak terbetuk. Kadut dia gitu belok gitu Ya bahasa asal, ya, bangun bahasa asal. Asal ha, so, kia ari lah kia asli. Ah, ha, tu dia. Kamu dia ada hubjuhu, ada penawiah no, ya, asal. Kamu dia tak kalau tu. Jaga-jaga tengok hawa dek tepi Jaga-jaga ada hawa dek tepi dia Hawa dek tepi dia Siapa? Holo tangan nak bergagah Aa, Bunyi suara Jangan Adam kahwin dulu Terhenti Terhenti Kahwin dulu Aa, Kena kahwin dulu Anak kahwin tu isi kahwin dulu Aa, Isi kahwin berapa dia? Selawat tengok tengok tengang tu ada mana dah tahu. tu selawat dah hebat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu tak ada lagi tu namu duk sibar ah <tie> ni gedebe sungguh namo tu tak ada lagi namu duk sibar dah dia tengok tu dituk dia tu dak dengar sudak dengar talbiyah di tulah belakang wasumi fi sulbihi nabi sallallahu alaihi wasallam tu <tie> Ah wasallama zikrullah taala walabba duk dengar talbiah di belakang Ilyas. Ibnu binul Ilyas. Ah nak. Ah tu dia dengar di belakang mak tu dia berapa lapis itu dengar di belakang dia tu menyendup zikir ke Allah taala duk ucap talbiah labbaikallohumma labbaik. Tu eh tak ada lagi. Ha tengok hebat dia. Ah nak itulah japannya nabi Muhammad ni maksud daripada ini alam seolah-olahnya Tuhan menjadikan alam ni maksud utama nak melahirkan nabi Muhammad tu okey main kalau gitu itulah dikatakan tamaratul uzma was tamaratu fil asyai ta fi akhirahala dan buah pada segala perkara itu datang ia pada akhirnya ah tu dia tu tua datang akhir tapi mana dia tu dulu lagi dah ha, Tapi tu apa yang kata apa dia Bittaqaddumi ha, wal awwaliyah Dia tu Cuma tu hai mzuhir je kemudian Itu hmm, dia Walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil muhammadiyah Tak kalau tu hai nak mzuhir ha, Tu hai tu Lamud dah Bila tu hai nak mzuhir ke ala dunia dah Haa, tu dia ada Untuk pindah nut dari satu Rahim ke satu Rahim Dari satu Sulbi ke satu Sulbi Haa, tu dia Bapak menurunkan kepada Rahim Boleh anak lelaki Haa, pindah pergi pada Sulbi anak tu Haa, bila anak tu berkahwin boleh isteri Turunkan nut ke dalam Rahim Haa, Rahim isteri melahirkan anak lelaki Haduk di situ Tengok tu Haa, tu dia Haduk kata berpindah, pindah, pindah dah Al-Muntaqilifil Ghuraril al Apa dia? Al-Muntaqilifil Ghuraril al Karimati Wal-Jibah Duk pindah pindah pindah pindah pindah Nu tu Daripada gharak dahi dahi dahi ke dahi Wal-Jibah duk pindah Haa Hengas apa kepada Abdullah Turun dalam aminah Haa Beranak poh tu beriturai sungguh lah Haa Itu cahaya cahaya Haa Apa kata Nu Ala Nu Ah ha, anta nurun fawqa nurin anta ikthirun wa ghali qamidan. Ah ha, be kalau timolah oh sedak. Nah ha, tu dia, dia kata apa tu. Betiliruk. Ah <tuh>. ha, engkau nur di atas nur. Nur di atas nur. Katakanlah cahaya engkau di atas pada cahaya lagi. Atas pada cahaya cahaya lagi. Ah ha, anta nurun fawqa nurin. Hmm dialah wal maqsudu min hadzal alam kamajwal wassama'atu fil asyai ta'ti akhiraha nah buah itu dia datang di akhirnya Wa ansyadu Dan telah bernasyid Ulih mereka itu Makna baca syair ha, Kalau hak buat sendiri itu Dia panggil Mengadakan Menggubahkan syair Dia panggil Apa dia tu syair Tukar yang munsyair kan Ni munsyid dia Munsyid ni baca syair Haa qala maqala sadat Ni'ma qala sadatul awali. Awalul fikri afirul amali Haa Mulai kataan ni Sebaik-baik barang Ni'ma maqala sadatul awali Sebaik-baik barang perkataan Yang berkatakannya oleh pemimpin orang dulu-dulu Apa perkataannya Awalul fikri afirul amali Mula-mulanya fikir akhirnya buat Haa nak buat apa fikir dulu Lepas tu baru buat Haa jangan buat selalu Ah ha, fikri athirul amali. Ha, tengok tanya ha, deh. mana katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi ha, wasallam dia tu yang awal. dia tu yang awal. Hmm. Fa maka jika engkau katakan tisual kalau tanya kata khatilul makna al akhir annahul khatimu liruthul yang hasil kesimpulan makna al-aqib dekat setengah pada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya al aqid kalau gitu kesimpulan makna al-aqib tu apa annahu bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam ialah al-khatimu lirrusuliyam menyudahikan segala rasul ha tu tu kesimpulan maknanya Dialah yam a menyudahi kesemua segala, segala rasul. Ha tu dia. Dialah mananya yang yang menyudahi kesemua rasul sudah dia, tak ada terlepas pada tu. Kalau gitu bila dah makna al-aqitu al-khatimu lirrusuli a yang menyudahkan segala rasul wahina idzi. Dah pada ketika itu. Ah hina idzin hina ith atana al makna hina idzin al khatima ah hina ith al khatimu liruth dah gitu gak yalzamut tikraru ma'a qawil berulang-ulang serta kata musannah liruth lirabbihi jadi nampaknya bunyi gini Ha, Nabi Muhammad tu Nabi al-Khatimu lirrusuli lirrusuli Rabb. Ah ha, bunyi gitu pula. Dah jadi takrir lah. Jadi berulang-ulang beradah. Ha? Ah ha, maka itu cacat ibarat. Ah ha, jadi ada kecacatan ibarat kerana mana al-Khatimu al lirrusuli. Pabila susun ngakala musnad seolahlah bunyi kata al-Muhammadin al-Khatimu lirrusuli lirrusuli Rabb. Ah ha, jadi, jadi jadi makna takrir pula. Ha? li anna takdiran ai takdiran kaulil musannih kana takdir kata musannih bunyi kata al khatimi al khatimu lir rusuli lir rusuli rabbi ah bunyi gitu yang menyudahi segala rasul segala rasul tuhannya ah jadi tikra ini baraklah pula kalau kata begitu qultu bil jawabi yudfa'un zalika di toleq akademik iaitu tu Ah. Ha. Yudfa'u zalika ditolak akademikian itu akan demikian tikrar. Tolak tikrar tu ditolak. Perawat ke mana? Bi'rtika bittajridi. Ah ha. tu dia. Ditolak akad tikrar tu dengan menjalankan sunyi Kena sunyi lah kena, kena sunyi. Apa makna tajrid taswi? Bagaimana irtikab bittajrid taswinya? bi ayyirada bil aqibidu al khatimu faqat aiduna qaidil rusul taksah kai ha ya? tu dia, dia. ataupun bidunil qaidi lir rusul taksah kai lir rusul tulah taksah kai ambil al khatim sajalah ha ya? muhammadil aqibli rusli rabbih Makna Muhammad tu ialah Al-Khatim Lirus Lirabbi. Tak sama sekali Al-Khatim Lirusul. Lirusul ni jadi, jadi tikrak sungguh. Kita tolak ke tikrak dengan kita tajrikan. Yang ni dengan bahawa. Uh, Dikanaki dengan Al-Aqib itu Al-Khatim faqat aibiduni. Aibiduni qaidin Lirusul. Ha, dengan tidak qaid Lirusul. Ha, tak ada apa. Hmm, dia dia. Ha, habis. Ha, ya sejati kita ada percara sekelimuh. Kelimuh Kelimuh Panja sungguh Banyak ilmu sungguh lah Haa Betul tu kata Kita mengaji Sebuah-buah kitab tu Ya pada Haa satu kitab Dia masuk banyak ilmu Jadi bahagak pada kita Kena Panah banyak ilmu Nah, ha, Tengok tu Ini cara kita kata Kitab pun Kitab ni kitab Cara ilmu tahu Tapi dalam huraya Tengok tu nalurahnya dengan hadisnya dengan murak hatinya patut istiraoh hati-hati tapi sungguh tapi tengok orang nak takik ilmu yang ngaji banyak terik satu-satu kita kita dah jadi tengok tak apa tak ngaji dah tak tu ha tu tu itu dia nak mari menggolanya tu ha tu dia nak mari kelarahlah tu ha ha artinya gol demo labuhlah sekali kelarah hangislah lu kalau pau Nah, macam tu. Nah, boh buah le sekali, kelakar macam kita. Ani pas waktu boh panda huduh-huduh juga tengok lagi lalu. Kita apa, poter mion, tak agak main ter mion aja. Kelakar macam kita. Tapi zit mion kela ni mukta tak ada hal lain. Tak agak gay, tu agak diklaro. Hmm, tu dia. Ilmu dasgikik pilih cing dah sapu. Agak diklaro. Tuku ada hair-hair bing buah-buah Baik tak dia tengok tengoklah dulu mengaji tak tahulah oh pah mengaji mengaji straight ah mata saja tu banyak pakal li sarah berapa kali sabit dia tahqiq ah sabit dia tahqiq tak ada pernah nak tengok kita dia membaca duduk dengar oh mung tak pernah baca ah selalu dah ah dah dia tak ada nak bagi kita ah ha, baca baca dia hurai-hurai ah -hurai. Ha, baca ah ha, hurai baca dia dia kita tak ada kita Ambil tu nak ngaji beli kitab bagi dia, dia. Bawa kitab bagi dia dia baca. Hmm tu dia. Ha, ah sebab apa tu? Sebab dia hormat kepada ilmu. Ha, ah dia tu beradab dalam pengajian. Ha, ah tu dia. Kita sekarang ni sudah berubah Pikiran kita manusia ni masuk Ideologi masuk fikiran manusia Buat jadi duniaan tu kuat Kalau mengajib pun nak kepada dia Kalau mengajib pun nak ketunjuk-tunjuk Tunjuk keboleh Tunjuk tunjuk, tunjuk, tunjuk, tu, tunjuk. ni na'udzubillah Benar tak ada masak Dia tunjuk tu dia buruk Apa dia kira apa abak-abak Dia buah pau ha, Dia buat tu juga Dia kerap tak ada tua tu kerap, Allah tawah dan bau dia tadi go lopang ho tahu ah ah dek pau kuning merah oh manis masa nyi diri serah segala butil-butil dah dia tak ada butil lagi perang habak-habak kuning masak apa ni demikianlah demikianlah kita perhati dengan oh akhir zaman lagu ni we taklah harap pau mula-mula mari dalek teh tak lewat gaduh we tak lewat gaduh tak nak puluk dulu kena masuk fai puluk taklah harap puluk ah ah tengah-tengah ni engkau sikit ya tua tua tua nak sikit Betul tak Lepas hmm, tu lah Jadi orang kita mari lorak Mari gaduh tu Benda tak ada tua molek tu Ha Sekej okay dah ha, Nak kegomahan Nak keobakapa Macam-macam lah Buat Jadi Maka apa tak sedap Masuk ke hubak teh Perek dengan hubak Buat umur bahayu Ha gitu mengaji pas-pas tu juga nampak boleh sangat teletak, kata, tu letak gua tu wijihatu wijihan itu enggak nyaterkai hak tu yang berebut tu siapa pandai renoh pada mengaji agama abik naudzubillah min ingatlah kita tengok lima-lima dengan mata kaca dengan mata hati ha hodok tu yo ya, ke tidak ha bawa perhati yo ke tidak apa ha, mula luluh diluluh mari Cerita tak tak yo ke tidak hmm. ha, itulah Berarti molak ini keadaan akhir zaman tapi wala bagaimanapun aa, nah kho ha Allah Allah tetap jaga inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun ah situ rasa so, pasal boleh kiralah yang kata kami menurunkan zikir Quran kami sendiri yang menjaganya ah okay. nak pindah tak boleh ah tu dia nak pindah ayat Quran nak pindah lafa Quran tak boleh nak pindah arti qira'ah lagu ni nak arti ke lain makna ni nak pergi kepada makna lain ha, nak bawa kepada apa dia fikiran tak boleh kerana ulamu ada sebagai amanah rasul duk jaga ha selapis ke selapis ha senantiasa umatku zahirina atau ha, hafzhika habalah itulah selapis ke selapis patah tumbuh hilang berganti dengan siapa tak ada malaikat habib akhir kiamat berlaku Ah ha, itulah di antaranya kita dapat daripada dua. Ha nah satu cara al-aqid, Ayat kedua cara tetap letak nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beralih masuk pula ke satu ha, perkataan musannas lagi. Qawluhu anak ha, situ pula. Ha rabbihi duk lelaki lagi. Dia dia dia berceraka seklima, seklimah-seklimah sungguh ni. Qawluhu katanya li rusli baca dia tu bi suku sini lil wazni jatuh titik lil wazni kerana wazai wazni, wazni syair ha, ah kalau kata li rusuli tu jadi tak tak kena lagu dia ha, muhammadil aqib li rusli rabbihi kalau kalau berjalan dengan lorat li rusuli tu jadi kecok waz waz ya, tak masuk dengan timbang dia tu ha, lalu tu kena baca dengan huruf hak sukun Ah ha, tu dia. Lil wazni li rabbihi wa injaza dan diqabul fi ghairi ma pada yang lain daripada barang yang di sini. Ah ha, di kauli mustanaf kita ni lain pada sini boleh ulədhammu aidon. Ah ha, boleh ingat cara bormo dalam qura'an banyak guna dengan lorat nombor lorat Rusulam mubasyyiri rusulan ha tu dia <tuh> aa qila buat soalan pula aa, buat soalan pula kama annahu khatimul lirrusul dia boleh baca khatam sebagaimana bahwasanya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khatimun dia ialah yang menyudahi segala Rasul Dia juga lah khatimun Yang menyudahi segala Nabi-Nabi Bukan dia tu yang menyudahi segala Rasul saja Bukan kata menyudahi segala Rasul saja Kali itu Nabi ada lagi lepas pada dia Walha dia itu yang menyudahkan segala Rasul dan segala Nabi Oleh itu Falimah Maka kerana apakah falimata tsara al musannifu al awali Maka kerana apakah menyimpan oleh mufannif kita Syekh Ibrahim Al-Laqani? Bak apo simpan alal awal Yaitu alal rusul saja. Ni kata li rusli rabbih ta wa ma'i wa anbiya'ihi gatik. Aa ha. ma annahu, serta bahwasanyo la yalzamu min khatmihi li rusuli tak lazim tak mesti daripada menyudahinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil rusul bagi segala rasul itu tak lazim oleh khatmuhu lil anbiya i. tak lazim oleh menyudahi segala nabi katakan Nabi Muhammad ni kesudahan segala rasul kalau itu nabi dah lagi lepas pada dia kerana nabi ni umum pada rasul tak ada nabi saja tak ada nabi lagi rasul bila Nabi Muhammad tu menyudahkan segala Rasul, mungkin ada lagi Nabi lepas pada dia. Walhanya menyudahi segala Nabi dan segala Rasul. Ah, Kalau gitu, Gidat kata, lirubihi saja tak masuklah ambiya. Kerana tak lazim daripada menyudahi segala Rasul tu menyudahi segala ambiya. Sebab apa? Izla yalzamu min khatmil akhasih. Kerana tak lazim daripada menyudah yang khusus, iaitu rusul. Ta lazil ul khatmul aami ulah ya umum. Apa umum? Anbiya. Karena anbiya dia umum pada rasul. Tiap-tiap nabi bukan semua tu rasul. Tiap-tiap rasul ialah nabi. Ha khide. Nabi bukan rasul. Nah, tu dia. Semua rasul itu ialah nabi. Ah Isa rasul nabi. Musa rasul ialah nabi. Harun rasul nabi. Adam Rosu Nabi, ha. ada bukéde Nabi, buké Rosu, apa ha. kalau kata ha. menyudahi segala Rosu tak masuk menyudahi segala Nabi. Hakano pergi dek simpan atas Rosu saja, gede simpan atas akoh tak masuk. Ha. Aam tu jalanya jawab atau kanoh. Ujibah dijawabkan bila satu ajuibatin dijawabkan dengan tiga jawapan. Al awalu, ha. al awwalu Al-jawabul awwal jawaban yang pertama annal murada liruslihi anna murada annal murada lirusli anbiya'i takno annal murada birrusli al-anbiya'u berkali itu jatuh annal murada birrusli birrusli nak ada ba nak nah, nah, debak oleh Bir rusuli ya, ya. Bahawa sadiqah nak pergi dengan rusul Dalam mata kata Al-Muhammadil aqidli rusli rabbihi Rusul di situ murahnya ambiya A'annal murada bir rusuli Al-ambiya Murah dengan rusul situ ambiya Orang panggil apa keceh okay, lagu ni Faqad atlaqal khasah wa arada tu jadi wa awada tersilat huruf sebenar ra jadi huruf wa wa aradal dia panggil aa maka sungguhnya itlaq ia mufannih akan apa yang khas Mana manarusul tu khas tapi dah nak ia akan umum rusul makna nabi aa tu umum aa dia panggil itlaq khas kanak yang am <coughs> <coughs> Ah majaz zam mursalan. Ini jalan majak mursalah. Hmm tu dia. Kali itu tak ada apa. Kanak nak ke ar-rusul di situ Lirus rus li rabbi maknanya li anbiya'i rabbihi. Ah murad dengan rusul tu anbiya'. Ah tak ada apa. Nabi itu yang sudah ha, bagi segala rusul, yakni bagi segala anbiya' Tuhan. Termasuk rusul. Dia panggil i'tlaq khas kerana 'am. Ah tu satu jawab Jawab yang kedua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 wa anbiya'tu titik b. Tadinya lirus lirabbihi wa anbiya'ihi. Apa? Bagi rasul-rasul Tuhan dan segala nabi-nabinya. Ha, oh, tak apa. Jadi hazah tu baik wa anbiya'him dengan sebut li. Ala hadhi qoulihi ta'ala atas garisan firman atas jalanan firman Allah Taala sarabi lataqikumul harra. Baju panjang itu boleh boleh memelihara ia akan kamu Aka panah, ha, Bila panah pakai baju, ha, baju panjang. Aywal baroda, baroda, ayut ha, dan sejuk. Ati bukak, bukak panah saja. Oh, sejuk eh, ambil baju panjang. Kalau pakai baju pendek, tak, tak habis lagi sejuk tangan. Pakai baju panjang. Tapi tak payah sebut dah. Baju panjang itu ha, boleh memlehrokan kamu memlehro, aka okay, panah memlehro daripada panah sejuk lah mana saja. Oh sejuk ati. Payung tu boleh mempayungkan hujan. oh paya panah tu. Hmm tu dia. Ada kena royaklah. Ha ada payung orang cuma dia buat kecek tu. Payung tu buat menuduh hujan. Ha ke paya, si payung sebelum hujan. Jadi payung tu hujan pas panah. Panah boleh juga. Panah we mempayung mempayung. Boleh juga. Ha, tak payah sebutlah sebut hujan saja tak apa dah. Payung itu boleh memayungkan hujan. Artinya dan panah kata hati. Nah, hati empat, empat kejaklah tu. Dia kena tanyo semula anak. Kan? Payu? Oh, payu waktu turun hujan. Ah. Pas kalau panah nak lainlah. Boleh juga ada. Ah, ha, tu dia. Madu dengan banyak tu madu. Ha pun al-aqid li rus li rabbi ai Tak payah sebutlah. Hmm, tak apa. Dua wow, jawapan. Lah. Tertalu, yang ketiga, jawapan yang ketiga, mana <tang> yang dikatakan oleh Syekh Malawi? Apa yang dikatakan oleh Syekh Malawi? Apa yang dikatakan oleh Syekh Malawi? Apa yang dikatakan oleh Syekh Malawi? Atas barang dikatakan oleh Syekh Malawi? Apa yang dikatakan oleh Syekh Malawi? Apa yang dikatakan oleh Syekh Malawi? Apa yang dikatakan oleh Syekh daripada saat Sa'duddin At-Tabtazani gapo ma ha, taqaddama ani Sa'ad min tasawir Rasuli wan Nabi ah dia kata maknanya satu makna saja Muradih Rasul dan Nabi itu kalau kita atas perkataan saat tiap-tiap rasul ialah nabi tiap-tiap nabi ialah rasul mm dia kata gitu Ah kena tilik pada menyapa nabi pun menyapa juga hang belani haknu menyapa hukum hak ni menyapa Beritahu kata dia nabi menyapa juga ah nabi rasul-rasul nabi ah berlaku tak ni dah dak gapo al-aqif li rusli li rabbih Ialah rusli tu ambiya dah ha? ah tu jawab payah ketiga ambi baik persoal ah pula atas jawab payah ketiga ni soalan ah dah kita buat pilih kata li rusli li Ah tak kata li anbiya'i Ah pilih ki ambil rusul ba pada Ada jalan pula. Wa inna ma wa istinah bayani jawabun amma yuqal takdi kalau ditanya Gana pilih mik rusul ba Allah makna. Wa inna makhtharat ta'bira. Supa kita baca dengan parah tu ba apa bila kita minta kita minta baca. Dia satu kepak satu tepat ba kita minta pitak dengan parah. Ha ha tengok ah ha, ada tu jual tu. Kan orang sini tak berthi mana dia cakap Awak ingat ingatlah babajak. Ha tu dia tak payah nak mai lah Ha bajak mentah, bajak mentah. Bagi ke lain, orang sini kecek gapo ke sini? Oh, sini kecek parah. Parah tak, parah mentah. Ha pilih mik la parah parah awak kecek. Hmm. Ya ada pula bedah tu. Ha ni pun sebab apa musnah kita pilih mik Rusli buat cakap Ha tak mik Anbiya sedang tu Abdulah Ha sama saja Oh jawabnya sesungguhnya telah pilih ia musannif at ta'bira akan ibarat bil rusuli itu li annahu amdah Ha tu tujuan kerana nya rasul tu lebih Haa, lebih utama dipujikan apa terpanggil lebih Haa, terlebih dipujikan hmm, amdah Ha tu dia Hangkano fa inna ar-risalata asrafu kerana kerasulan itu aa, lebih mulia daripada nubuah lagi. Sangatlah li jam'iha kerana menghimpunnya risalah bainal haqi wal khalqi. Ah tu dia. Kan himpun antara hak dan khalqi. Pas so, kalau kita mengaji dalil tafsir jugak dia pai makan bakarlah. Makan bakar ni mana? Hati dengan Tuhan Ah zuhir dengan begau dengan makhluk. Zuhir begau dengan makhluk, hati dengan Tuhan. Ha tu makabakok. Tak cukup makab pano, makab pano tu hati dengan Tuhan aja makhluk tak ada. Right. Ha tu kali tu nak gi dalam medan. Sah. So. Ha sini makam Risalah ni lebih mulia daripada nubuah, kerana Risalah tu hipu antara makhluk antara Tuhan dan makhluk. al-haqi yang Allah Taala wal khalqi dan makhluknya tapi ada ke ada gitu khilafan lil izzi ibni Abdissalam salam ibni Abdissalam salam dengan sultanul ulama Rahimahullah taala khilaf bagi az-zuddin <Sessimuk> fi qawlihi pada katanya iz dia kata kana bi anna nubuwata afdalu ah ya kata tu nubuwah tu lebih afdal a mimar risalah ko mana tu hal keadaannya az Muallilan Ha, Meng'ilak ia Bi anna fiha Dengan bahawa ada padanya pada nubuah itu Alin sirafa Min hadratil khalqi ilal haq Haa Dia tilih situ Ada pada sifat jadi nabi itu Kenabian itu Berpaling dari hadrat makhluk Kepada al-haqqi ta'ala subhanahu Ah, ha, Itu dia Ya kanah ni ayat paling rapat kepada Tuhan Nah, org sampai hati kepada Tuhan, saala dia berpaling daripada hadratil khulqi kepada al-haqqi, kepada Allah Taala. Hati, hati dia terlebih lebih nembuh. Ha, sebab dia jadi nabi itu dia wajib dia kena wajib, aku nabi Allah. Pasi dia ibadat dia dia. Nah, kalau dia ibadat semayan, mikik, bezikik, gapo orang tengok sedia apa, orang tak kata apa, muga dia nabi Allah Taala. Allah wahyu ke dia suruh buat, gitu dia buat, gitu. Maka dia putus daripada makhluk kepada Tuhan. Ha, dia putus daripada makhluk kepada Tuhan. Tak berkawan, tak bergaul dengan makhluk. Hanya duduk dengan Tuhan. Ha, tu sebab tu dia lebih. Dia tilik situ. Ada pun jemuh ni tilik sini. Tilik kata. Ha, apa Rasul ini himpun antara haqqi wal wal khalqi. Warisalatah. Warisalah fiha linsirahu dan risalah itu ada padanya berpaling min hadratil haki ilal khali berpaling daripada hadrat Tuhan kepada makhluk. Nah, ha, pak tua kata afda <tuh> nubuah lagi. Oh, hmm, tu dia. Tapi warudda ha, di tolak, warudah dan di akan dia. Haa Jadi tolak akal dia Akal qawla al ini Akal perkataan al-izzik -in ini Orang kata Allah Tolak kata Bi anna risalata Dengan bahasa kerasulan itu Fiha Haa nak wajar semula Jangan bi anna risalata fiha Tak boleh Bi anna risalata Dengan bahasa sifat rasul Sifat jadi rasul tu Fihal jamu jamum Bainahuma Fiha khabar muqadda Al-jam'um tadam akhar Jumlah tu bahawa khabar anna. Bihar pada risalah itu ialah himpun antara keduanya. Antara hadratil haq wa hadratil khalqi. Dengan cara rekahnya. Bainal haq wa al-khalqi. Kama alintah. Tak ni lah. Sumpah kata tak ni. Fa inna risalata asyrafu minan nebuwah li jam'iha bainal haq wa khalqi Tuma alintah. Haa habis. Jadi, kira-kiranya orang jadi Nabi ni, dia tak bergawa mana dengan masyarakat. Supaya ha, supaya kita katalah mana. Supaya orang adalah ahli suluk lah. Orang bersuluk lah. Orang berkluat. Orang, ha, orang berjalan. Menuju hatinya kepada hadrat Allah. Belum sampai kepadanya. Dia panggil belum jadi orang wasil. Maka dia putus daripada masyarakat. Tak bergawa. Karena kalau bergawa, halang. Salah so, tu pilih jalan uzlah dulu. Ha, dia adalah asing diri dulu ha, Putuhkan dulu daripada kawan-kawan Putuhkan dulu daripada makhluk-makhluk Cara umumnya Asing diri, ambil bahagia Untuk berzikir, mendekat TST dengan Tuhan, eh? sama antara Sapa bos Sapa dah, tak apa Berkawan boleh, berkawan dah, dah. Haa, belum Sapa Haa, kalau belum Sapa Mana kita nak berkawan, takut jadi Terputus jalannya kita Lepas kita tunggu tangan, nak pergi pada sepat Hidup doli kat tengah jalan, lambat Sapa sama sampah. Oke, berado situ, kira, -kira berado sini keralik itu sai dua oh lama. Kada dia putus mentai adik ge we kawan, ha boleh jadi. Boleh temu tempat bahasa mentai adik ge dak ni dah kawan nampak ke dak ni dah mau gila we. Ha, boleh jadi. Ha ha tengok siapa kita kalangan misal kata orang suluk ke, ha orang nak panggil orang abid, ha orang salik siapa kita muridnyalah. Ha raduk dalam menutup, nak ke ilmu ni seperti tu. Ha, seperti Hmm, kali kita tanya banyak, ah ha, bergawan banyak besar tak dapat. Ha, ha, tapi tak ada dalam doa kata sains teknologi. Hmm. Apa sains? Sains sain banyak ada ngaji sejarah hey, oh, lalu. Belah bukan murak ke kisah nyawa patung kot tu. Ha, nabi kita ambil yang tiba Kan orang ada doa sangat ni di zaman sains teknologi ni. Oh kita kena turut tidak tak ada masa sains teknologi ni kata zaman sains banyak ada ngaji. Hmm, agak di lalu. Sains banyak ada ngaji ya. Ah, ayo Ada boleh dulu dia lekap diri dia ya. dulu gapol lekat molat dah. Ha, tak apa lah. Ha berkawan biarlah beribu jelah. Hmm hatinya pada yang satu tak apa. Ha berkata, berkawan antara hak wal khalqi tak apalah. Belum situ, belum situ. Ha kalau kita berkawan dengan makhluk banyak putus kita. Ha itu dia. Habis. itu asal ada bicara Ha, Dukkhilah tu ulamu tentang risalah dengan dumbuah Mana lebih ha, Jumhur kata lebih risalah Ashraf risalah lagi ha, Ada Aizuddin kata Lebih nubuah Dia tilik pada kata Karena nubuah ni berpaling daripada makhluk kepada Tuhan ha, Ada perisalah ni dia kata Berpaling daripada Tuhan kepada makhluk ha, Dia kata gitu. Tapi tak bukan berpaling Mana hipung ha, Jawab tu hipung bukan berpaling daripada Tuhan kepada makhluk Himpun antara Al-Haq Wa Al-Khalq hmm. ah, Cukup lah Bicara dia ni banyak ha, Masuk kepada Kelimah lain pula Kauluhu Rabbihi ha, Nak dia Rabbihi pula Wallahu alam <coughs>